Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Da transmisioa agertatzen bada, ni inork ez du zatzen zenbat irauten dut. duen. segitu behaz Segitu behaz Ni galtzeko ez diatne horretu Ni ez doa bideaftatu gehasine! Egekala iditik ez! Ubertxenide eta Kultur alea. gure gaurko kulturratalarekin segituko dugorain eta gaur, erri usta festivalaren baitan izango dugun sorkuntza lan batean jarriko dugu gure begira da izan ere Errobi errobierri elkargoan kokatua festivalak hainbat itzordu proposatuko baditu, bada itzordu berezi bat iraganen dena ostirale eta larun bat untan. lehen eman ostiralean arrixuri aretoan gaueko behatzietatik goiti Bilaka Iparraldeko koreografia gunearen sorkuntzaren lehen emanaldia ikusi izango baitugu. Ba, honen inguruko argibide guztiak biltzearren gaur Peio Labeigi, Bilaka Dantza Taldeko kidearen adirazpenak eta baita Xabi Etxeberri bilakako musikariaren erranak ere gurerara ekarriko ditugu Emarga Fugezie lankidea beraiek mintzatu baita eta bada luz onarri xuri aretoan ikusi al izango dugunaren berri jasotzearren Ba, beraien erranak gure erakarriko ditugu bere ala. Aztapen batean, Peio Labeijik Bilaka en proiektua dugu definitzen. Beraz, bilaka e, gaur egun e, koregrafia polo bat da. Nun e, biltzen egiren euskaldantzari eta musikari gazte batzu. E, gure artean e, euskal kultura eta ondarea, e, ondarearen inguruan eta... Eta berri ekartzeko eta gaur egun aratzeko behar ba, edo arabera, gure garaieko, garaieko moduan berriz pentsatzeko. Eta beraz badira dantzereak eta musikariak ere taldean zer gaitzik hola batuz izte, musika eta dantza talde berean. Iberaz, ba, hanfet, astapenean unnakketa hori edo egitasmo hau etezkizuna kontzeptuak elkatean garatu gin nuuen. gure gogoa baitzen, Euskal, euskal dantzari begz lotzea musikariak estena gainean, gau egun gerotak gutxiago eta zailago baita,raz hori baitzen ere gure ustez ezinbestekoa bien arteteko lotura eta eta ara, gazteak ere elkartzea, eta o, gaur egun beraz, e, euskal dantzarien biltzakak, e, ipagaldeko badakak, ipagaldeko dantzarien biltzakak, proposatu digu gure egitasmoa bere e, proiektuaren bagne sartzea, eta zelula pedagogiko batekin edo e, e, lan talde pedagogiko batekin batera bi, bi egitasmo joxatzea federakuntzaren bagnean. Eta, beraz, uh, ahri ziste kreazio behi bat uh, plantan ematen, uh, zeh tan da kreazio hori, zeh bat da, eta nungu dantzariak dituzue bakanean, azkenean. Beraz, be, dantzariak piskatipak alde uh, guzitik, uh, ara, baigogitik, gabaditik, uh, doni ban ara, piskat, suberotik piskat falta, leku lekuaren uh, problema, baina zergatik ez, eta prestatzen dugu beraz ikusgarri bat hiru piezetan banatua, iru koregrafo dezberdinekin lan duan, bat izango da jor maia errenteriako razkukai dantzataldeko koregrafoarekin, abadiri buruz prestatu dugu koregrafia bat, Bilbon prestatatu ginoena apitilan, eta hor berriz aurkezten duguna beraz hiru piezoiekin, beste bat gari otamendirena berak egin zizkigun korcho batzu eta azkenan taile horien ondotik koreografia edo lan baten gogoa izan ginoen berak eta taldeak eta orduan sortu du pieza bat zarrak behi da hitzen beraz, taldeko Danzari batek ere berekunza bere sokuntza bere egin du negua deitzen da, matxo biek du beraz lan hori uh, zuzen du eta araguru hori baita ere gure arteko dina, pixkat gure artean uh, eta gure ideiak jogatzea, baina ere uh, kanpoko jendeak ere uh, etogaraztea irekitzea uh, beste uh, beste ideia edo hizkuntza batzuere. Eta hiru koreografiio artean badea loturarik edo zait batzen dituenak. Ez bereziki, ez bereziki eh, egin eginuen eh, ikusgagi bat eh, deia loturarekin hiru pieza desberdina. gure gogoa baitzen ere eh, euskaldantzariai eh, proposatzea ola, hiru begira da eh, lan baten eh, peana, Eta bora, proiektu bat enpean, bat e, presentatzen baitu ere e, lan horrek, e, gehienetan e, bi urtez edo prestatzen da ikusgarria eta gero urte bat edo biz aritu behar da, beraz e, gehienetan ere jendeak e, ola, garaika e, engainatzen dira erren ganezake, eta guk nahi genituen e, pixkat e, irankortasun bat e, e, erakutsi edo proposatu dantzarier e, Ola, la lambatte piscat uh, urteantzeag beti be asketan dantzariaren forma eta fish fisikoa txikitzeko eta gogoazen joztoki lan txikiak egitea, ere et les mots enfin momento momento la bourraque et le concentra eh ara lan bat e, e, egiteko dantzarientzat eta dantzariei ere proposatzeko ara bat ere nun uztan pausatzen alde ez badu koreografi bat batean parte hartzen alde bizesia Beraz, Xabi, uh, uh, Bilakako musikaria zira, eta beraz, Bilakan uh, batzen dira, dantzeri musikariak, zerretik nahi izan duzue hori, musika eta dantza taldi berean batuzte gehenetan, uh, bakoetza bere alderadoa, beraz, zerretik uh, batuketa hori. Agatxa lehen, Marga. Beraz, uh, ideia izan da, beraz, Bilaka kolektiboa sortzarekin batean, bai izagaztea, dantzariak eta musikariak, pentsatzen baitugu, Be, musikariek ere garantzi bizikia ondia dutela dantzan, eta ez zenezko musikarik gabe behar adantzak da ez lukela ahimeste dinamikarik, eta gure idai izan zen iru, iru pieza presentatzea eta musikan ere hiru estetika desberdin presentatzea beraz, lehen piezan aski erikoia izanen da eta en chatu en chatu gidabskata chistu uh, txistu n'alguns chistu ou eco format baliat sea orbit chistu ta ta ta, silbote, ta, ta, uh, ge, ta ora, oriek, uh, fandango ordinaire en musique traditionnelle que nous uh, ne uh, avait edo trikilaria valentiaque canto requin voilà les pièces orirulicato conuke mais rien pièce batian euskakat uh, uh, akustikoago edo folkago era nesake hor uh, bai uh, azken, uh, urtetan uh, errikoi musikatik plus 4 folk itsatoguide la eta bai un, ara harmonia berriak zuz akustikoagoak uh, ez da gitarraik banare biolin uh, soinuek sh, uh, folkarasi pentsaraste noteak eta horre bat sortzikoak atxamaitetuko fandangoak, baina zinez, lehen uh, perteri komparatuz beste estetika batean. Eta ilugarren estetika bat, nuen uh, aizan naisa, dugu zinez, uh, irrikoi uh, uh, gauza bat etika biatu, zinez, uh, baliatu gaurko musikak, eta zinez, eman nahi genituen influenziak, eta zinez, gure esan dipenguziak musika Indartu bat, uh, gainian, zari eta horretak oso horretako gitarrak, uh, percuso indartuago batzu, sample batzu, gainian, gain, uh, ariko gira intensioak, uh, zinez, uh, intensioa ahunitzu kaiteko eta crescendo, decrescendo batzuekin jostatzeko, zinez, labur biltzeko ilu pieezak, uh, baitzuzte bai estetika dezberdin batzu, ta, eta emozioni dezberdinak, pentsatzen dut. Beraz, dena, bo, dena kreazioa da, plaza de regentzizte, musika hori kompozatuz? Bai, bai, nik ikusten dut, musika talde bat bezala, nun, akotxak nahi bat du, zerbait sortu, karri bere aria, be, beste musikarek hor gira, laguntzeko bere sorkuntza, eta mol laketak egiteko, eta... bentsatzen dut, bat dira gauza, Erikoi musikan, badira gauza honiz, zentzua senzu, dutenak gaur ere. Eta horiek, ara, jo behar dira, pentsatuak izan diren bezala. Eta ere horiek abiatuz, mila gauza egiten aldira. Eta, ustud, ez dela beldurtu behar horretan, zentzua badeno. Eta zentzua, ara, musike, musikariak horiek hori ema maiteko. Eta sain ditzen da, ustud, sorkuntza proceduran, beha izan delaik re uh, sensua uh, atxikitza izan, izan delaik helburu uh, nausia. Justtu bukatzeko zaila da dantzarentzat uh, konposattzea eta zatasuna dantzak da, hojetzatu uh, musika konposatzen nula e, e, e, e, e, da zera da jasa da. Germa edo zen musikariak izin duela konposatu eskoal danzarentzat ez baitu ere untza ezatzen eskoal dantza egin modesspeginak bat diraago. Eta esau zenitu, eskonek zortziko banako, eta ere mutxikotan eta badira eiten alda ere Zakite referentzeretik e kat joan ez bainan ala ere, ustud zentzu gehiago balduela, ala ere esau zen baduzu dantza eta Dantzarek aien burua hobiko ezautuko dute, hek e ezaututako egitmo batzu, itema dituzu. Eta ala ere, ustud ezin dela, konbuxatu musika, mus dantzariak ikusi gabe ere betan e ininmak dira gauzak eta ipaaleko dantzatale gehinek uh, sortze putzi duren direlaek hori hori lantzen dute eta Hortaakotz bitxi in importanta dantzatale ekin zaitea musikariak uh, alibirean. Besten hasuta si, uh, uh, ohartzen dela. Uh, azken momentuan uh, musikari inbat dira edo edo ez batute elga ezatzen. Ba. Fegero ere uh, hori uh, eta pentsatzen duten eta... Orta kozu beti, beti lotu musikata dantza, izan musika gero dantza edo nantzata gero musika baina urubil izanak dira bat, bat, bat bestatik. <tik> Baitzorduarekin geratzen gara beraz, ostira luntan lehen emanaldia izango dugu, luzon arrisuri aretoan gaueko behatzietan eta orduan bilaka iparraldeko koreografia gunearen sorkuntzaren lehen emanaldia izango dugu, eta baita ere goguan hartu, larun batean beste itzordu bat ere proposatzen digutela leku berean eta ordu berean ere. Irumila konzertu bosteun kanfa grabaturik eta berro eta bost urte ondotik osko hitaleak azken itzulia ematea erabakidu. Urriaren amajean ahatzeko seiak terditan Bayonako logagelan eskaineko dute kontzertu paregabea. Txartelak salgai, elkar Bayona, eki meagitze, lokler urruina, suriatea azpahane, hau tzendigiak luma Bayonan eta luma zigurun. Bayonan, aurrean, Oskorri azken itzulia, bai honan, orriaren amarean. Binezker! Girintzi bat entzun dugu aurrean, oskorria zabaltzen da euskaldun elurrean. Girintzi baten. entzun Eta larun batera begira jarri garen ez ere, nahiko genuke gora ekarri larun batuntan, Baionako loga aretoan, ba, euskorri taldeak bere azken kontzerta eskainiko duela, haue da despedidia izeneko kontzertu biratxo txipi bat ari baita burutzen Euskal Herriko beste hainbat hiriburutan bezala, Baionan ere agur esateko tartea eskainiko du, zuzeneko berezi bat eskainiko du atxaldeko seiterdietan. Eta hitzordu baitzaki, orain dela denbora bat dantza kontra dantza diskaren aurkezpenean Natxo De Freperekin mintzatu ginenez, bere erranak gurera ekarri genituzke galdegin bai genion orduan, ze begirekin ikusten zuen oskorri taldea zera erantzun zegoen? Ba ikuste guk egin izan dugula, egin izan dugula eta zorionez egin izan dugu ba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 E, ba, bertze eranengenuke, ba, industrian sarturik dauden bertze musikak eta eragiten duten presionea sentitu gabe zorionez, ez. Guk ez dugu sekulan prisarik izan, eta sekulan presionea ondirik izan, ez gara sekulan ere modako izan, eta orduan horrek ematen du zoriona ondibar. Badir azpen hauekin geratzen gara bada, eta gogoan hartu, eh? bai honan, izango dugula kontzertua Logan atxaldeko seiterdi, eta eta sartzeak aintzinetik salmentan dituzueo gehi eurotan ziburu eta baionako luma hautzaindeguetan, baionako elkarren, e, biarritzeko ekiden dan, urroinako loeklea jasaltokian edo eta azparneko suriatean, ere baitokian berean, ogoi tairu eurotan duzu sarrera. Fabrika izango dira euskal langilena, Eta solo pinudiak nekastarillarenak itchasonfigiak izango dira marinelerenak euskararen armoniak shozigal poetena Eta orduan, orain hasiren burruka luze honetan, nork bere lehua kontzientzeki eta responsableki hartu ondoren oferta eta demandaren erreinua abolituko dugunean, izonak, ez tira langosta plato bategatik gatik Andreak, ez tira ezkau baterako eta ezkau guztietarako erositu. Euskal Herri jan, klase sozialik izango, Euskaldunak sorion txuagoak izango gara. Bat entzun duuez ataren aurrean koskorria zabaltzen da euskaldunen lurrea Baarte iritsi gara gaurkuan entzen. Nirealetik, besterik ez. Bihar arte eta bien bitaren ongi izan, Aio Marez bate. Zer aio Spaldian engola, zutaz guztatua. Etzaitut nikutziiko zentzua da transmisioa. Da transmisioa gertatzen bada ni inork ez du zenbat zen irauten duk. Giberetik doanak, segitu behaz dik, segitu behaz Ni galtzeko ez diatne horretu behar Ni ez doa bideaftatik jasine, ditik ez! Puha txebi Kultur alea